God afton mina damer och herrar, nu är det satt på program från kulturföreningen Gällarhornets Sverige vakna. Och vi har den 3 augusti 2013 och temperaturen är och 26 äh... grader nu så det är ju verkligen varmt. Det kanske blir 30, man vet aldrig. Stöd. Och det är lite man blåsigt. Man det God afton mina damer och herrar, nu är det satt på program från kulturföreningen Gällarhornets Sverige vakna. Och vi har den 3 augusti 2013 och temperaturen är 26 grader nu så det är nu verkligen varmt. Det kanske blir 30, man vet aldrig. Och det är lite blåsigt, och är soligt och fint. Jag ska öppna telefonverkter här på 81 21 00 och nu ska radion på. Eh, jag tror jag har en hel timme idag så det är gott om tid att prata eh, om det. Det jag väntar om det. Nu ska vi bara låta det gå, en signal till. Hallå? Hallå? Hör mig? Ja. Hej, det är Leonard. Hej, hej. Åh, ja, på oss här på in Har du, du nämnde att du har 26 grader. Ja. Jag har, jag hade 29 här för en cirka en timme, sedan sen tittade senast på termometern och det här är skuggigt, så att det, ja. det kan ju skifta också. Nu vet ju att du har ju skogstomt och det är ju mycket där och det är det att det. Ja, det låser lite grann nu och kanske av termometern lite. Det skärmer nog huset något skulle jag föreställa mig just att du har skogstomt. Så att det blir en viss svalska, svalka i och med att och sånt där breder ju vida ut sig på din huskropp och huskroppen men gör inte det? Ja då, är på baksidan ja, och sen är det ju det att äh, det äh, ackumuleras ju, äh, lite kallare i väggarna och så vidare, den här villan är och skön på somrarna Ja det är ju behagligt, men vi ska ju inte klaga på värme för all del hör du för att äh, du kommer ihåg i vintras hur jäkla hopplöst det var för många ja. människor här i stan när man inte skötte det här med halkbekämpning och Nej, så och detta är inte värmeanläggning som räcker till fel på att jag bara satt in helar med tilläggsisolerade inte villan och satt trygglasfönster och sånt. Det var ju oljan gick upp som chockart att det började med 70 Ja, det var ju det. Du kommer ihåg den så kallade oljekrisen. Det var väl 1970 i 1974 va? Ja det jag tror det. det, för det var ju då ungefär, jag säger, det, vilket år exakt jag satt inne i, jag minns ju, kommer jag inte ihåg, men det var då på 70-talet. Ja, jag minns ju då faktiskt att jag gick ju då och motionssimmade några gånger i veckan och då vet jag det att i, i vanliga fall så hade de en temperatur i bassängen där på 26-27 grader Ja. och då Sänkte de temperaturen då för att spara energi till 20 grader. Och då hörde jag de här simmarna, tävlingssimmarna som var där. Och att då sa de, fy fan vad kallt är vattnet. Ja. De låg ju i vet du en timme, två timmar och kajkade och tränade. Ja. Så att det, men jag tycker det inte var och kyligt Jag kan bada. Jag tycker Nej, kroppen tiden... är ju normalt grader. Och 20 grader i vattnet så förstår jag man fryser efter en stund. Du vet, jag kan inte förstå nu för tiden, när jag var barn, ja. då badade ju mammorna och äh, morsorna gick ju i vattnet. Och då, då hade man som då hade man som epitet att efter midsommar, då skulle alla bada. Ja. Och sen kommer jag ihåg om man stod och klädde om, där var lite blyg och sådär, då, då skojar man honom på den tiden. Ja, han är så väldigt blyg kommer du ihåg det? Ja. Ja, jag skulle aldrig våga bada mer när musklerna kan börja skaka och, och då kan jag ju drunkna. Ja, visst. Ja, du ska ju vara på väldigt grunt vatten och gå in. Det är ontäckt så här att man inte kan få hjälp för den där muskelsjukdomen och inte ja. hormoner och ingenting. Ja, du, det, du vet, för... läkar bara säger kommer aldrig att få det hormonet med någon gång. Du skulle kunna referera till din eh, husläkare, tidigare husläkare där? Ja, men han är ju borta han, han, efter att han blir 7 år. Då, då, då vet de ju, men de kan inte ha precis sitt ansvar att fixa någonting. Ja, det är ju väldigt trist det där. Men det är att de befarar ju i ditt fall att du kanske har det här med, med cancer då? Ja, det är allt möjligt, men jag har inte något varken det eller, eller det svårare diabetes som de påstår. Jag mår bara illa, utan insulin och allt möjligt sånt här. Jag har inte varken prostatacancer eller någonting. Du kanske det det är, är bara dumhet det här. Du kanske är övermedicinerad, som man säger. Ja, jag har ju inga mediciner. Jag har slutat med alla mediciner. Sjukhus, så jag fick sjukhus och jag är betydligt bättre. Ja, du vet, grejen är den att du hade, jag vet ju också en kompis till mig för ett par år sedan han gick ju till husläkare då och ja. fick besked om att han hade väldigt höga PSA-värden men sen visade det sig att det där PSA, det kan ju stiga av andra orsaker. Ja, jag också. läste i en tidning att eh, det kan lura folk och skrämma ja, upp dem. det kan lura folk. Där, så där? kan man inte ta till 100 procent tillförlitligt. Att det Nej, det är inget tillförlitligt. Det, I så fall så ska de ju gå vidare i en utredning att man tar biopsiter och gör och eh, brevnadsprova. Ja, de men gjort. det är det de, bara på sjukhuset. Ja, det är de det, det, det i det Nej, det tog de att de prov i foten på mig. Det gjorde så fruktansvärt ont och jag blev på dem över det. Alltså att de gjorde, drog de i foten? Ja. Varför det? Det vet jag inte. Alltså de ville känna på rörligheten i fotleden? Nej, jag tog ett cellprover där i foten. Ja, men det brukar man ju inte ta i fötterna av Nej, men de gjorde ju det. Jag vet inte, det är tjafset diabetes och allting. Ja, äh, jo, det och att äh, alltså, jag aldrig vill gå på fotvården. Jag tycker ja. det kostar massa pengar på att helt mer värdelös bara kanske tvätta fötterna på mig. Är ja, det är ju väldigt viktigt det där, tydligen alltså att man har god fotomvårdnad när man, om man har diabetes. Ja. Men ja. eh, jag, jag tycker att de skulle kunna vara lite modernare metoder och ja. sånt. Varför det ska det vara så krångligt. enda jag varit imponerad av ja. vad eh, du, du vet eh, eh, ja. röntgen anläggningen. Ja. Jag tycker du är i alla fall 75 år va? Ja. Jag tycker du är ovanligt vital alltså i den bemärkelse mentalt va? Du är ju, väldig, du är ju inte, du har ju väldigt du, du talar ju tydligt och klart och, och kommer ihåg saker och ting så att du har, du har ju en väldigt vitalitet när det gäller hjärnkontoret hörru. Ja fast jag tyckte det, det slog ut en del eh, närminna och sånt den där, de, där insulin man får inte sänka blodsocket så långt som det blir när man tar insulin om man inte diabetes, då sk skadar man skada Jag är förbannad på de här. Ja, det är klart att du skulle kunna. Det är något som saknas där. Jag tror att du skulle vara en erfaren, mer rutinerad erfaren läkare. Ja, det är som de säger, jag skulle åka till Amerika. Ja. Och, och där kan, kan vi ta reda på vad du har åkat ut för för sällsynta Du skulle behöva ha en, en, en, en läkare som är, är rutinerad och har lång erfarenhet och är intresserad av att hjälpa. Ja just och då. då kan de ju gå igenom hela kroppen med uh, det de, de vet uh, ultraljud röntgen och allt möjligt lite roliga grejer. Man tycker det är kul då kan de se precis på allting. Det där med ultraljudet det är väldigt fascinerande, hör du. Det är en fantastisk apparatur alltså där man kan ta ultraljud och kolla rätt omgående på en patient, va? Ja, men han då... körde ju med någonting som såg ut som en mikrofon på bröstet på mig och så kom det upp en bildskärm i hjärtat såg ut och, och, och lungorna och allting. Ja, det är fascinerande. Och du. Det, jag var fascinerad över äh, Kravstadgatan som det anläggningen. Han satt ja. in sängen under där så jag fick se väktar du... och allting men jag väntade på du har, specific... väl, du har väl en del organ som är väldigt intakta då Jag tänker mig kanske framförallt levern där Du har inte suppet i dina dagar Nej mitt. men nej, utan. utav den där steroiden, Har du nog fått sen kist, tror jag Beroende på eh, Du vet eh, att de har sjuston alkylerade De första med hormonerna ja. Men eh, sen lyckas de ta bort sig och förbättra det Sen har ju du nog eh, rätt bra jag föreställer mig att du måste ha starkt hjärta för att du har ju inte... Ja, det var det. Det syntes ju direkt eh, på den här undersökningen. Ja. Att du har stort och hidrokraftigt utvecklat och lungorna. Eh, det, det, det gjorde de särskilt prov på också. Det var ju verkningsgraden med 78 procent. Vad du vet. Så det, det, det, det, det, det, det är, det är, är inte att... bara någon rökning inte. <skratt> Du, där undersökningen eller det gäller lungor, hjärta och så vidare, gjorde de det senast när du var inne på sjukhuset då? Ja, det var allra först när jag var på Huddinge sjukhus. Så var det ju fler min med influensa. Du vet, så kallas det Södersjukhusets avdelning. Och då skulle chatta om att man måste andas i någon, någon sån apparater Och det är jag, för det kändes värre så än det ändå var här inhalator. Alltså... Det... Och överhuvudtaget. Sen skriver de om södra sjukhuset. Jag måste komma dit så prov har att Jag skulle ha kanabismitta där med någon konstig infektion som de hade också. Dessutom på södra avdelning där. Men det gjorde jag aldrig. Uh, för jag märker ju inget tecken på infektionssjukdom. Men jag märker ju det här att det var inte bra med, med allt insulin. Och allting jag är så förbannat på det här. Ja, men hörru, det, det är ju bra att de har kollat ditt hjärta och lungor alla fall. Ja, det vet jag ju sen förut. Det, tålde ja. det att det går eh, som en vibrator när jag tog... Eh, som hårdast när jag hade de där hormonerna och allting. Ja, just det. men det är ju bra. Jag tror att det var ju... Men det är klart att när den där husdoktorn på sin tid gav dig de här steroiderna där. Han skulle ha ju sagt ju också att... Hör du, år skulle han ha sagt Du förstår att det här måste du ha som medicin för att det är muskelsjukdom Ja, de har ju, han, han har ju punkt. förklarat det ja. pratat punkt. Då. Men där så skulle han ha tillagt det läkaren med till dig att jag tycker det, ger att du ska ja. börja med lite muskelträning med handlar eller någon redskap. Ja, det gjorde han inte, för de utvecklades automatiskt. Att jag låg i sängen, eller märkte jag, och det, de var starkare och starkare, och e, Lasse var fascinerad fascinerade över vilken kraft det var. Jag kunde hålla honom i tummen. Han hade en chans att komma loss. Du, jag ska berätta. Och, han, han sa, du, du kan säkert bryta härmen på mig, så måste vara försiktig. Du, vänta, ska vi höra nu Hör, lyssna nu. Ja. du luren. Ja, jag höggs ena. Jag, jag, jag slår med fingrarna med ena handen bara. Du vet, man kan träna upp styrkan i fingrarna. Det fanns en brottare som hette Hackensmitt. Ja, jag skulle vilja. Bli Han kunde ta mynt, vet du. Och knyckla ihop dem alls och böja dem. Ja. Och likaledes nycklar kunde han ja, göra. Ja men nu att, jag, så, ja. märkade jag att det har ansträngt musklar riktigt mycket när de börjar skaka och, och slutat fungera så det är för att jag rädd om nu ja jag tycker att den där lekaren på sin tid när han gav det, det, var ju nödvändigt att du fick den här Ja, det var ju den enda som ah, hade hjälpt mig, verkligen. Han skulle rekommendera dig samtidigt att du skulle börja med någon form av gymnastik eller muskelkontroll, alltså övningar. Ja, men det blev det ju när jag var vid ånglogsällskapet och eh, du vet flyttade eh, bladkedrar till hjärnvägsvagnar, sågbuffertar och allt möjligt och, och sköt eh, en god godsvagn framför mig och allting. Ja, men får man bara rull på dem så är det inget konstigt. Ja, det gick ju bra. och Det är så häftigt, det är, ja. det är starkt, ja, verkligen. Då får man bara rull på dem så går det väl bra. Ja, men det är ju första satsen. Du vet, det fanns en svensk människa, han heter Erling var på 20-talet. Han uppfann ett system som man kunde eh, bygga upp sin, styr, alltså föröka sin kroppsliga styrka, va? Och utan skap. Och det, det fordras inga redskap eller någonting och det fordras bara att man övade 3-4 gånger i veckan av 10 minuter så kunde man fördubbla sin styrka, eller minst öka sin styrka med 50-60% på ett par veckor. Det kallade han för muskelkontroll. Sen tog amerikanerna åt sig äran i början på 50-talet och, och sa att de hade uppfunnit isometrisk träning. Det var det som Erlingberg alltså mycket tidigare kom på den system, systematiken vet du? Ja. Det är likadant med det här med joggingvågen när det gäller hälsa va? Det var amerikanska turister från Kalifornien som besökte Nya Zeeland och där sprang de om i grupper så han är det lite äldre människor före detta aktiva. Ja, jag måste först ha bort det här utmattningsfenomenet, Det är antagligen att det samlar sig så, så mycket mjölksyra i benen. Så det slutar fungera ja, Det har man sagt ja. i Amerika. Och det, det är antingen genom cirkulationsrubbning eller något annat ja, Det, det för, blir för mycket mjölksyra i muskeln då lägger den av helt enkelt. Det har råkat ut för och, och då kan, ramlar omkull och kan inte resa mig och, och det här sista gången när det var det kallt riktigt så vi gick bägge benen i det tråkiga och sen var det ju och låg här tre dygn inne på golvet innan jag började vakna upp hade hallucinationer och konstiga såg saker som inte finns ja, och jag ska, du, det är fler som vill ringa in då, Har det så bra, hej hej ah, hej Ja, nu linjen är linjen öppen här på 81 21 00. och jag väntar. Nu ska radion på som vanligt. Det får väl ta en låt till i värsta fall. Ja, jag gör det. En kort pass. I fill my bucket right to the top It makes my lips go flippity-flop I hear a little voice and it sounds so sad It said, don't pick me now, cause I ain't right, Dad Minute in the blackberry patch, she grabs her bucket, she jumps and squeals. I'm heading for the bushes and she's hot on my heels. I pick on one end, she picks on the other. We meet in the middle and she yells, "Old oh, brother, blackberry boogie. blackberry boogie, blackberry boogie, blackberry boogie, blackberry boogie." Oh, I love that gal when I meet her in the middle of the pack. We go through the briars walking hand in hand, picking blackberries just to beat the band. I grab her for a kiss, she says, turn me loose Your lips are all blue from that blackberry juice I hugged her once and said, don't be coy You know I'm your blackberry picking boy I kissed her then and she let out a sigh And said, let's go to my house and bake a pie Blackberry boogie, blackberry boogie Blackberry boogie, blackberry boogie, blackberry boogie. I'll be back little girl Ja, nu verkar det i alla fall att jag har fått programledningen reparerad under veckan. hoppas att det håller i sig så här fri så dåligt förra rördagen. Men det är vanligt att gamla människor kan få muskelsvaghet genom bristen på testosteron och allting sådant när det sjunker. Det är det som också. Men när man inte kan på eh, hormonbehandling eh, och så har man blivit bättre jag förstår inte att det ska vara så omöjligt allting i det samhället. Det är det att samma krångel alltid. Och det har ju ringt, det skulle jag ringt lite människor här tyckte jag förut och eh, föreslog saker som kunde hjälpa mig men det har inte gått under veckan. Det är ingen som har ringt, jag har ingen hört sig av. Man väntar är någon, någon som ringer på 81210 och det ska radion på. Det var ju rätt så mycket tid att köra i idag i alla fall. Annars så måste jag väl ta till någon skiva där från Gunnar också sen. Men det är roligt att sända musik. Jag skulle ha lust att sitta på en stor station och göra det hela nätter och allting. Och ha någon bra radiopratare i studion som kan annonsera låtar och komma med lite roliga saker och så vidare och så så som om vi gör i Holland. Där finns en massa privata radiostationer som vi brukar äh, lyssna på på nätterna. Och när det är konditioner så hörs de riktigt bra. Och det brukar vara kring helgerna och så är de igång. 81-21-00. jag ska radion på. Ja, det är ingen som, som ringer tydligen. Det är väl att det är så fint träden i tripulandet och altihopa. Jag vet inte. Men man kanske ska vara försiktig i värmen. Alla tålar kanske inte när det blir upp på 30 grader. Många äldre kan väl få hjärtsnörp och problem i hjärtat. Så, eh, mycket mer tålar värmen bra här, har märkt. Jag mår allra, allra bäst när det är, är varmt och blir inte sådana här problem som jag får på vintern, det, det, det drar ner mig helt enkelt, jag ska inte vara det här klimatet, det, det går inte bra längre, men det är kanske någon som ringer, ska vi se om det kommer en till. Hallå? Ja, är Georg, det Peter Ja fantastiskt bra det låter utsändningen. Ja nu är det okej okay igen. Nu, nu är ledningen de var ju här och reparerade i veckan. Oj oh, jäklar. Sverigedemokraternas sändning gick ju också så fantastiskt kraftfull ja, ja det gör det ju när ledningen är okej okay och ännu ja. bättre än när, när radiolänken den är nu fortfarande trasig och det är det här med problemen med antenn på taket och allting. Mm, vi tänkte så här nu. Ja, har du jobbat för tryck för att få allting ordningsställt nu med utsändningen via myndigheterna, Georg Nej, jag har bara felanmält eh, det och, och, och det visar ju sig att <här> när de mäter lite grann, att det är något fel här att det kan från vecka till vecka skifta på handling och, och aktivitet att de kan ordna en vecka snabbt och så Ja, det hänger på mycket annat de har att, ja. att göra de får telefoner ja. och ledningar datorer och allt möjligt ja, eh, teletekniskt mm. det, ja, det, det, det låter ju jättebra Ja, det är bra när det fungerar Jo, det är som du alltid säger, det är bättre att det fungerar bra än väldigt dåligt Ja, just det. Jag skulle jo. ha egen utrustning så då blir driftsäkerheten allra störst. Jo, det är klart då. Alltså. Då blir det bara en par meter, eh, tre meter ledning över golvet där mellan mixerbord och sändaren Då blir det en skillnad. Ja, så du kanske kan genomföra det praktiskt då, Georg? Ja, det är det problemet med eh, godkännande och tillstånd och göra det. Ja, just det. Ja. Det, det, det är det som eh, bromsar alltihop. Ja, just det. Man skulle vara i äh, du, du, du Amerika och sen ute på den där ön där. Det är nedlagd forskningsanläggning just för elektromagnetisk strålning. Jaha, du menar ön där ute? Ja, under. just. Ja. Det är ungefär som ön som man såg på den här underbara serien lost. Ja, mycket. De, de har ju spelat in det på den nu där <skratt> den nedlagda anläggningen ligger och har gjort ut det och både har fotograferat filmteam. <skratt> ja, så, det, så att det är sol året runt där i princip? Ja, det är väl snarast en regnperiod som kommer en viss tid i bräldesarna där i vinter. Mm. Ja, men ja, jag vet det ju. <skratt> ja Men nu är väl serien slut och sådär Den går väl inte i repris just nu för tillfället här. Nej men jag har ju fått Du vet mycket på cd-skivor De har ju till och med skickat från Amerika Oj. Upptagningar De har gjort på eh, Digitalkameror som ligger på skivor Som jag kan titta på Och då får jag se att det är samma mm. instrument Som jag har här i mitt laboratorium, Den samma orsyn och skåp Mycket instrument hade de Herre. Och mängder av sändarör som jag har Alltidligare ja. och väntar i ja. hyllor där ja. ja men det låter ju fantastiskt Georg Och den musiken ni spelar idag Georg Är det från vinyl eller cd-skiva till exempel? Nej det var en ka kassett som har spelats över från en vinylskiva Tidigare utan skivsamlare Oj ja, det lät ju. jag tänkte om det var station Cetra som hade skickat er bandet Nej, jag säger inte vad det Nej, kommer ifrån. Det. det är militära hemligheter. Jag tror du. Det. det är sekretessbelagt som du brukar skoja ja, jag med. skulle ha en, en skylt på min ytterdörr där, där <skratt> det står att det är skyddsområde. Och att, oh, att, det är en av den paragrafen för, för straffbelagt om man tar sig in. Oh, hör du, du sa varning, högspänning Georg. Ja, just det skulle jag kunna ha. Jag har ju redan en, en, en, en skylt där det är i tillträde. Jo, just det. Jo. Men som sagt, för, på tal om högspänning, det är väl inte så skadligt som det sägs egentligen? Va? Ja, det beror på hur stor strömstyrka man får genom Säger. kroppen. Jag har det. Ja, men låt oss säga från högspänningskledningen då, om du skulle nu ha det ovanför villa så där du bor. Det ja, det, det är oftast så det ger chocken så kortvarig. Man ja. slängs ju bort när det är lik spänning. Ja. Äh, tämligen omgående, man fastnar mm. ju inte på den. Nej. Och dessutom det vet det, det, det. på det viset minskar risken när spänning går över den risken, sa de på jag var ju på just i för högspänningsforskning i Uppsala universitet en gång och pratade om sånt, dessa saker på femte tal, så det lärde jag med mycket och tusen så har jag ju tittat en hel del på statens järnvägars elektrotekniska laboratorier, låg där du vet, i allting. Oh ja, jag Ja, det var den, du med. Det är jättelkul grejer också. Jaha, oh, för fan alltså, ja. och Tror du det, att vi kommer få se Gunnar Andersson åt i programmen i telefonfält 3 år. Va? Tror du att Gunnar Andersson kommer Ja, att se det är problemet är om man att ringa när det är fördröjning på internet. Ja, det är det, ja. det är det. Ja, det går ju inte. Nej, du var ju flagga om det tidigare. Det ja, då måste han ju komma hit och han är, bor ju långt bort här och titta i studion. Och jag hoppas att det inte ska bli så mycket digitalt så att man inte kan köra telefonväxter i Nej. framtid för fördröjning. Mm. Kör du något på 27 megahertz nu för tiden? Ja, det gör jag, men det är lite dåligt med den antennen också. Den skulle behöva överses. Det hade ju radialer som har blåst ner och allting. Det är att man tränker gå upp där och att ingen ja. vågar gå upp på det här taket. och Jag skulle behöva byggnadsnickare som kan laga en hel del på taket. Så det, ja. Man kan ju sätta stötter på insidan på vissa ställen så är det ingen risk att man kan braka in. Nej, nej. Tror du taket bär dig då, fortfarande. Ja, det vet jag inte. Nej, det är inte. Men, sen jag har ramlat ner i 1977 så går jag aldrig upp där. Nej, jag förstår det. Och det är Nej, ruttet det är och, och det är så tunna såna spontade bläddor och mm. eh, spikar har rostat bort så de har försytt sig och allt möjligt. Det är inte roligt alls eh, man eh, spikar som rostar bort de torkpapper eh, som ja. ger rutten och dålig stora hål Nej. i under jo. pannorna. Nej jag förstår, dilemmat i helheten ger. Ja det är att jag inte har kunnat eh, underhålla det ordentligt. Ja, Georg. Tiden som du säger ibland, den går ju och går ju va? så att eh, jag bockar av då, station Georg, station Ja B, då, jag har jag ju en hel halvtimme på mig, så det, ja. folk kan ju ringa idag i alla fall. Så det, så är det, länge, det här är inte kopplats ner, det skulle vara en timme uppkopplats idag i alla fall. Ja, men det låter. Det. Ja, men det är uppfattat att då. Ja, du men, ska, tack. Tack. Hej. Hej. Någon ja, är är uppe igen på 81 0 Nu radion på. Jag väntar om det är någon som ringer. Ja, det var väl när jag pratade det religiösa ting eh, förra dördan, det kanske gjorde att folk ringde, eh, men eh, jag har inte lust med det för jag är ju inte utbildad präst eller någonting sånt ordentligt och jag är inte troende själv, det beror ju på att jag vill aldrig lyckas se något, eh, minsta lilla bevis för att någonting stämmer alltså. Men det andra som man kan ta på, det, det är ju en annan sak och, och man ser bevis för att det existerar och sånt. Spännande saker som radiovågor och annat som går ut i rymden och att fångas upp den en antenn och mottagare långt från sändaren och allting. Det är alltid jag var fascinerad av. Jag tänker ju på att radiovågor eh, kommer ut i rymden och kan leva där hundratals år innan de försvinner helt och så vidare. På de stora avstånd när de kan gå med ljusets hastighet i, i många, många år i rymden. Och det var ju sånt de experimenterade med på laboratorier och så. Jag såg utbredning och sånt. Or she's at the pond lost till Barrett stands in the corner with the barrels to straight I look out the window and over the gate the big Rabbits are jumpin' in the grass Wait till they hear my old shotgun blast Shotgun boogie I done saw your track Look out, Mr. Rabbit, when I cock my hammer back Well over on the ridge is a scaly bark Hickory nuts, a big you.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 Ja, det blåser lite, lite grann nu och kanske av termometern lite. Det skärmen och huset något skulle jag föreställa mig just att du har skogstomt så att det blir en viss svalska, svalka i och med att skuggigheter och sånt där breder ju vida ut sig på din huskropp och huskroppen med, gör inte det? Ja, då det delvis på baksidan ja, och sen är eh, det ju... ...sätta på en skiva, det händer inte ens idag i alla fall. har vi fått ta den där Gunnarskivan. En kort pass. Ja, ni kan ju ta och skriva till oss på adressen. Jalalhornet. Box 42 021. postnummer 126 12 i Stockholm. Gallerhornet, box 42 021. Postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på grunna1.tk. Vår webbradio dygnet runt är nedradion.tk. ...ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634.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 Uh, det är alltså Gunnar 1.tk Det går bra att lyssna på Netradion också via Gunnar 1.tk Sen har vi Nalsol.se Nalsol.tk 0s En spegel med massa länkar Adressen vad gäller honet box 42 021 42021 12 i Stockholm och vi sänder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 Om vi jul med varandra Vill ni så lek om vi jul med varandra Vindarna har stillat kring vår lek Och siljan ligger blek Tonorna det ger oss både skrattet och gråten Vill ni så spel om vi nu ger det belåten Freidig kvinn till er ni som vi Fjoli och lik Låt de stråkarna gå från mål till brusan När du ser skyarna Går i tangen till fyr björk och fyr Från Söterkullas ljus Låt de stråkarna gå från mål till brusan När du till solen klätrat över skogens gröna mur Sommargröna mur skrivet till oss då på adressen Jäderhovet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Jäderhovet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på grunder1.tk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 02560 143. 022560 143. Och eh, det är alltså gunnar1.tk, nedradion.tk. Det går bra att lyssna på nedradion också via gunnar1.tk. Sen har vi nalsol.se, nalsol.tk, en spegel med massa länkar.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 Ja passa på nu och ringa Medan det tid finns Nu är det snart bara 14 minuter kvar Till är slut 81 ska radion på Den tiden går väldigt fort När man sitter och sänder radio Tycker jag Och särskilt en timme går rätt fort Man skulle sända i många timmar Varje natt ibland Och så vidare och så Men tyvärr är det ju krångligt och 00, ska radion på, annars får vi sätta en låt igen här. Ja, jag sätter en låt. Det verkar de är väl i det fina vädret. Nej, nu kanske det kommer något. Vi ska se. Hallå? Hej Sverige, Geo, det var väl roligt att han spelade i nu när jag har chattat så mycket att de ska fälla till svensk. Ja, kan du vänta ett ögonblick Ben Ben Ben Ben Ja nu är jag tillbaka igen ja, Nej men det går ju alldeles utmärkt att ringa när han har direktsändning För att då ringer man ju inte när blir, Om jag ringer till dig då måste jag ju tala över ifonen e Ja då, men det du blir, kan väl lämna en vanlig radio vad ska Ja du men när jag, när jag talade med Gunnar när han hade sändning direkt Då kan jag prata direkt i, i telefon så det blir direktsändning ut men ja. när jag ringer till dig då går det ju inte för då blir det ju fördröjning om man talar över ifonen, så när han har sändning direkt då, ja, går det då bra. är det men det är ju vanliga gammal radio på 8 megahertz så är det ja men när han sänder själv direkt, då går det bra att tala direkt också men Problemet är när han, när han ska använda Skype Då blir det problem Ja det är bara han har flyttat Och krånglat till det, det, Ska ja, man det Då måste man ju bara vara här kvar i Stockholm Då åka hit och sända Nej, här men han behöver ju inte sända om han När han sänder över nätet på så vis kan, man ska inte prata över Skype och liknande För det verkar ju bli problem Ja, ja det verkar det. ju så eh, Han får börja sköta det där Jag tycker man ska kunna ha starka eh, Mellanvågssändare som tycker. Boy, Men nu lever vi i en, i en helt annan tid det är, Jag tycker det är fantastiskt den här nya tekniken Som har kommit Du som är teknikintresserad, det borde väl verkligen vara Positivt inställd Det är väl en helt fantastisk, en hel värld har öppna öppnat oss Vi har ju fått en mångfald som är enorm bara på några år här du kan få lyssna på vilken musik du vill ha överhuvudtaget ja men jag hittar ju mycket på med kortårsmottagare jo så är det naturligtvis men du, du kan ju inte jämföra med att du, idag om du har ett, liksom, Spotify och iTunes och sånt då kan du lyssna på enorma mängder men ja, vi men då måste ju... du ju ha, du är och demang och, och nej, men jag... äh, Ha le, äh, såna här som glasfiberledningar in och datorer som kan gå sönder. Nej, va? nej, nej. Jag, jag har ju en iPhone. Du har ju allting. en liten... Ja, men den ger ju ingen kvalitet. Det är bara en liten leksak. Nej, det. Och sen kan du köpa en högtalare för runt 500 kronor snabbt. Ja, Och det är så liten förstärkare. Ja, det blir jättefint ljud, vad du sa. Så du behöver inte alls lägga ut några enorma förmögenheter. Det är ungefär som en vanlig stereoanläggning ungefär alltså som du köper. Så att eh, idag har ju tekniken gått framåt, något helt otroligt. Vi har ju fått en mångfald som är helt fantastisk. Ja, men eh, jag tycker det är ljudet från stora högtalare och så förstärker det något helt annat. Jo, men det kan inte inte höras. Ja, men om vi har stora högtalare och så stoppar jag... Ett, det finns specialhögtalare idag så du stoppar ner iPhonen i så får du det fantastiskt. Ja, lyckligt. men förstärkaren är en sån där liten eh, apparat. Nej, är så dålig och liten. Det ja, ger men, ingen effekt i många watt heller. Jo då, det blir alldeles utmärkt ljud så det är, det är inga problem. Och problemet på är, går det inte att göra efter att den ska gå på batteri också. Ja, men den går ju på batteri. Ja, men då slukar det ju strömmar på batteriet. Det ska Jag, vara jag köpte ju den liten... Du vet, man kan köra riktiga förstärkare som går från elnätet till något helt annat. Nej, men det här är ju naturligtvis vanliga förstärkare. Men som nu är det ju så, de flesta människor lyssnar väl oftast på en liten radio som man har i öronen och så. Ja. När man är ute och rör på sig. För de flesta människor är mobila idag. Ja, men det är väl ingenting att, att tala om. Den här utvecklingen, tekniska utvecklingen som är nu den... går. Den stormar ju framåt, alltså. det är ju helt handligt. Ja men det ska ju låta, för jag vet med stora högtalare lekte ju ibland och ställde högtalare ut i trädgården och kunde spela för hela området, det lät ju underbart. Ja, ja. Jag trodde att det var någon av de här torrbollarna som hade varit ute, och varit ute nu på Pride- galan här nu då som går idag om du hade varit ute ja, var... där, de här benen som kan jag börja skaka och sen ramla du, du vet, ja, precis. de är inte jag... på så... men jag i förra året så hade jag varit på Skansen och, och, och lyssnat på lite trevlig sån här ja, öldrickarmusin så tog jag båten över då och då stod eh, vi och tittade på när pride Pride-galan gick förbi på eh, Skeppsbron och att prata om högtalare vet det är så att hela den där gamla slussen skakar Ja, den största högtalaranläggningen var på 3000 watt som jag körde en gång eh, som ljudtekniker. Och, och där båsen var så kraftig så ställde man sig framför högtalaren och höll man på att som kull ut där trummor. Ja, hur tror du det var så på... Det så va långt och var otroligt. Last, varje lastbil som gick förbi här förra året, den hade 10 000 watt. Ja, men det går väl möjligen hon. Det var det, det, det att det, det drar lite mycket bilbatteri till vissa ja, problem. Ja, men det här alltså, de hade 10 000 watt på lastbilarna. Och där står alla skärkgårdsarna och svänger på sina stringbakar. Det var ju en hemsk syn. Men hur som helst, i alla fall. Nu då, så att, ja, Jag vill inte kommentera sånt. Ja, men hur som helst, det hade det varit kul om jag trodde det Lennart nu som eh, brukar vara ute och gå på museer. Att han var vara ute och titta på pride men det var ju tydligen inte. Och den här Peter, han verkar ju också vara en stugsittare. Jag har ju varit ute och tittat på det där förra året, men nu är det så jävla hett, så nu åker jag inte ens vad Ja, jag har dag. sett någon sån där, eh, men det var inget roligt, de hade visselpipor och det gjorde ont i öronen Blå, blåsade. och har de 10 000 watt på lastbilen så gör det ändå ont i öronen, så det är inte någon fråga om så teknik finns det idag så det täcker. Ja, men, men det går inte att lika, eh, driva det med ditt Iphone en sån där Det är inga leksaker. Och så jävla leksakerna kostar för 6 fall 6000, så jävla billiga är de inte heller. Ja, det är onödigt. De är ju så tekniskt svåra att tillverka det, därför blir de ju dyra också. Och går någonting sönder så måste de ju... Ja, de här tillverkas säkert någonstans i Korea och Kina. De där stackarna som gör dem, här, de får väl inte 50 spent för den där Myfonen? Nej, det. annars så skulle nog inte fabrikerna tillverka dem om de inte känner mycket på det. Nej. Men jag har hört att det, ska, det brukar ringa in någon eh, hörselskadad eh, pladderhatt där som heter Leif. Som hade, han ringde jag förra gången. Ja, det dag. vet jag inte om han är hörselskadad. Ska ja, man men inte det verkar vara radion, någon, någon eh, du, du vet, man ska inte förfölja någon viss människa. Ja, men han hade att ha sagt att jag skulle ha stämt Lennart. Men jag sa att jag, has, jag skulle skrämma Lennart för att det vi säger nu på, på telefon och sådana saker... Det läggs ju sedan ut på, på nätet va? Så ja då kan det ju uppfattas fel. Ja men han har alltså hört fel då på stämma och skrämma. Ja ju kvaliteten blir väl därefter sen. Jo men man kan väl höra upp och så tänka efter att jag kanske hörde det rätt innan man springer iväg och pratar en massa strunt. Och sen eh, vet jag att du fick ju besökare och Martin ville ju hjälpa dig med pengar men du öppnar inte ens dörren. Han har inte varit här. Det är ingen ja, men... som har varit och ringt på hos mig. Då måste man eh, tala om vem det är som kommer. För jag vill inte eh, få in någon som jag aldrig har sett. Ja, jag han vet en er... de kan lika gärna få en luffare och vad som helst. Han har ju erbjudit sig att... Eh, ja, att men de... han har, då ska jag ringa här och säga när han kommer. Ja. ja, ja. kan det bero på att jag inte är klädd eller någonting. Det ligger väldigt mycket eftersom jag är sjuk. Ja, och så tycker jag alla som är hyggliga mot dig som säger så var det där, kan inte de komma och hjälpa dig med ditt tak då, då när de är så generösa. Nej det verkar hopplöst att få tag i en ja. byggnadssnickare. Jag hade en firma som var här och tittade. Det skulle ha 200 000 förra sommaren för då måste lägga om hela taket och det skulle bli det. Ja men du har det har du väl under kudden? Nej, vad skulle de ha kommit ifrån när jag har alltid varit så fattig? Det har ju varit ett helvete här. Eh, och och det de, de, de, de, de, de, de var ju folk eh, som är lite medicinsk som tror att jag får illa ett tag. att jag bara äter en pensionärslåda om dagen. Det får för lite, det måste vi en ska det måste han annan <här> <mathållning>. <här> Du får göra som jag. Jag skulle laga ris i, igår med köttfärssås. Jag fick äta istället vi gör en odurling på att laga mat också. Ja, det är inget gott med det. Nej, det det var ingen ingenting. Gott. Jag skulle laga riktigt gott ris och så blev det risgrynsgröt och köttfärs och grytan Nej vi var det Nej, jag håller med dig. Det ska jag ha vett nian. Du får vett veterinär... nian. Nej, felen till att jag säger samma som alla har funnit pengar att jag stå... Det är alltid bara skulder här i. Du får kliva upp det och gå ut och dansa geor ja men det, det går inte någon? när benen är på det här ja viset. men det, det finns alls säkert någon pensionär så att en säkert någon ja roll men, det benarna, inte, de men det är väl så länge är inte benen när jag vet inte om jag sliter det de är inte benar de som blir så konstiga på gamla dagar det är inte de är de som står behöver säng halv en du ska äta lite mer av Viagra så spottar du upp sig och så kan du... Nej, nej, nej, nej, det hjälper inte. Ja, då, då. Det, det ska inte vara något nå för att få stånd eller någonting. Jag behöver ha ja, hormoner som muskeln kan återupprättas. Ja. Ja, ja. Det blir mjölksyra, säger de ju. Det, det. Och det är det som ställer till för mig. Det ja, vi säger så nu. har det så bra. Hej då. Ja, hej. Ja, nu måste ni ringa snabbt. Mycket kortvarigt samtal i så fall. Jag får nästan avsluta telefonväxterit för den här gången. Det var alltså kulturföreningen Gällarhornet Sverige vaknade. Det var bra att ledningen var till den här gången. Jag hoppas att det håller sig ett tag nu. För det är inte roligt det där. Jag måste ha upp rad Och det måste jag ha folk som kan börja gå på taket och sätta upp en ny antenn åt mig och så vidare. Jag får förmodligen lämna in till mikrovågsexperten just den här sändaren som har gått sönder också i piratlänken. Den höll ju fyra år och gick bra och sen plötsligt så började jag krångla. Om no, vi får säga så så länge. Alltså, jag lägger på en liten låt här på slutet så det är för avslutningen med SICK. avslutar med telefonväxter i, men det kan ringa eh, privat om fem, fem över halv kan vi säga ungefär. Jag tror det är programtiden är, är, är slut nu, är klockan fem. Jag tror inte jag ligger kvar till halv sex här, så alltså vi får se vad som händer, jag ska sätta igång en då, så vi ser, i så länge vi får se. Ja, jag ligger fortfarande kvar, tydligen en halvtimme timme till, så jag kan fortsätta telefonväkteriet på 81 21 och det ska radion på, och så... Jag väntar på fortfarande om det är någon som passar på att ringa nu när det finns så länge det finns tid. Det är ju bra mycket bättre än de gånger jag bara har en halvtimme här för då har jag fått eh, avbryta samtal nästan och sånt. De blir för långa. Jag väntar om det är någon som ringer och passar på nu och ringer på 81 21 alla kan ju inte vara ute på den här pride och det gäller ju att det inte blir för varme i solen och det äldre människor kan ju slag och sånt. Annars så får vi ta en sån här, fortsätta med den där skivan från Gunnar, sända en gång till kanske den där formalian där i början på skivan. För alla andra internetadresser och allting är svårt att läsa upp här så därför får han göra det själv för det kan bli något fel. Halsen <hör> är ju bättre så här år, men jag känner jag av den tyvärr. Det var ju väldigt eh, Mina föräldrar rökte för mycket. Det var passivrökning. Jag fick barnastma. Och det är det som har kommit tillbaka lite tydligen, de här problemen med stämmanden på gamla dagar det var bra en lång följd av år men sen började igen tyvärr de sista 5 20 åren eller någonting det har jag, jag hört på gamla referens sedan tio år tillbaka eller något att det hade betydligt bättre röst då och då skaffade vi en annan mikrofon och så vidare jag vill något lite bättre vart kanske men inte tillräckligt tycker jag ja jag startade den där skivan som Gunnar har Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Jallaheronet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Jallaheronet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm.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 02560 143. 022560 143. Och eh, det är alltså gunnar1.tk. Netradion.tk Det går bra att lyssna på Netradion också via gunnar1.tk. Sen har vi nalsol.se. Nalsol.tk. En spegel med massa länkar.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 Ja, det var ju Gunnar en gång till Det har gått ut tre gånger Så då har väl de fått adresser och sånt skrivit upp Hoppas att det inte glöms bort lika fort Utan det måste antecknas så mycket det där Och att komma ihåg annars Ja, det är synd att man inte kan lita på när man går till någon doktor att man verkligen blir botad från en sjukdom eller någonting eller att man inte bara behöver mediciner med biverkningar man mår illa av. Men det är fortfarande öppet att ringa på 81-21-00 det radion på för att höra mig samtidigt när pratar i telefon och lyssnar i radion. Det är viktigt att man ringer hit till mig först om man tänker besöka mig. Så jag vet när vd kommer och vem som kommer och så vidare och så. För jag behöver inte släppa in vem som helst som inte jag har sett ens förut. Och jag vet inte att någon har varit här och sökt mig heller. Jag tycker då att du ringt på dörren och där hade du hört det. Om jag inte har varit borta den dagen och också handlat eller någonting. Det kan ju också ha varit så. Ja, vi får spela en låt till. För nu är jag kan inte ringa mer. Nu skulle passa på nu, för sen tar det en vecka till. Och sen kanske det bara blir så att jag får en halvtimme då. Ja, vi tar en låt till. Kort pass. Så Det är inte så mycket tid kvar. Jag får väl få, den andra skivan som Gunnar skickat, jag tror det är någon musik på den bara, så att... Jag kan ju spela upp det. det, det så. Nu är det kanske någon som ringer, vi ska se. Hallå? Det var det där sista du spelade nu. Ah, hallå? Det var inte Gunnars skiva du sist spelade nu, vänta. Nej, det var det inte. Nej, jag, var, jag tänkte ja som jag har här, det är roligt att ha lite musik att spela Om ja, men Gunnar vill ju inte att du ska spela svensk musik Ja men det är ju så tråkigt, man har ju hört en förbannelse och... Ja tror inte vi har hört om de här låtarna för det är förbannelse då? du säger ju själv att du inte tror på Gud, Du spelar Jesus Christ Superstar Ja men det var mycket populärer en period den har jag hört på Radio Luxemburg och allt möjligt ja, ja men istället så ska det vara eftersom han vill att det ska vara svensk då ska du spela svensk ja, ja, Ja men den, den kunde jag bara börja själv och ja men det kan inte, själv. för det inte vara... sig. Ja men han har inte sagt något speciellt föreskrift för idag. Jo han har ju sagt att det ska inte vara idag, han har ju sagt det mig personligen till och med att du ska... Ja då får han ringa mig ikväll nu då så ska jag betala om det. Ja, jag tycker det är tråkigt det här, du vet att höra sånt här. Du bara klagar på antingen i ljudet ställer också något annat. Jag klagar aldrig på ljudet. Jag ringde, jag ringde förra gången och sa att det var utmärkt hur man lyssnar på nätet. Ja, men då var det avbrott för i premiärledningen. Och ja, det kan okay. utvärderas nu. Jag ringde och sa att det går utmärkt att lyssna på nätet. Ja, men då gick det ju från, du vet, en studie. Och när han sände så gick det ju inte härifrån. Och då är det inte via den trasiga programledningen som var förra veckan. Nej, men jag kunde ändå höra det med god behållning på nätet. Det var därför som jag ringde och sa det. Ja, det tror alltid är som märkvärdigt med det nätet. Men jag tycker det är bara komplicerat. Man kan ha några få starka sändare bara så täcker hela landet. Nu kan man ju höra över hela världen i alla Det är väl jättebra, du kan ju spela musik i hela världen när du sänder Ja men jag har ju inte lust att använda nätet faktiskt ja, alla ha... hör ju det här programmet på nätet Jag vill ha radiosändare Ja men alla ja. hör ju programmet, man kan lyssna på, på dig när du pratar Kan man höra det på Älvslandet om man vill Ja men det är ingen som lyssnar så ja, långt bort det. De förstår inte svenska Det är inte det det många, ja men det, alltså. det, det, det är ju ett sånt omöjligt språk det här så det, det är ju inte vidare universellt hade man haft engelska som modersmål har varit lättare. Ja men det roliga är ju faktiskt Jag fick ju inte lära mig det här föräldrarna, de vill kunna prata Nej, engelska sinsemellan privat har de. Det finns, emellan, så... äh, privat, de, det finns massor av afrikaner som pratar engelska utan att de har gått i någon skola överhuvudtaget. Det har inte med saken att göra. Nej, men, men jag fick inte lära mig det här föräldrarna, och de hade inte engelska skolan när jag gick. Men hur som helst, det roliga är att i, i USA, när man lyssnar på alla amerikanska sändare som finns nu, det finns ju alltså tiotusentals olika småstationer där. Ja, tack vare att vem som helst kan få börja. Ja, då, precis. Och... Men, men vi i Sverige får hela tiden höra att det finns ungefär... Det finns ju den vanliga rock- och popmusiken och så finns det blues och så finns det lite country och sånt. Ja, man kan ju men, välja vilket man vill lyssna ja, på USA. Det finns ett, en, ett enormt utbud. Jag tycker det är så roligt, till exempel i Chicago. Jag har hittat till exempel fem slovenska stationer som spelar slovensk musik. Och det finns säkert... Jag har inte hittat någon än. Men det skulle förvåna mig om det finns någon svensk station som spelar svensk folkmusik och liknande. Allting finns där. Det gäller ju bara att man... Hittar en hittar station. Men i Sverige är det precis som att. Det, det är så sek, du ser ju själv... Ja, man behöver inte höra över radio. Man kan köpa skivor ja, när jag spelar. Du, du pratar ju själv om att du vill spela på radion. Ja, ja jag vill nå lite. Du vet, jag vi försöker få kontakt med folk. Ja, men det är det som det, är, det det är det är så ensam här, så du ställer till... Det Det är det. är det som är fantastiskt. fantastiska med varför svenskar är så inkrökta. Varje gång man träffar en svensk, de har åkt i jorden runt. Men det enda de kan komma på att prata om det är mat de har ätit. De har inga kulturintressen, ingenting sånt. De... Nej, de har väl inte intresserat sig för musik eller något annat? Nej, utan... det är det som är svenskt. Och, som... och det är spridsorter och annat bara. Ja, och du ser på dig själv. När du ska spela musik så spelar du bara trist amerikansk rockmusik. Ja jag tycker om det, ja, det, det jag hörde mycket på Radio Luxemburg på ja. 50-talet, ända från de började faktiskt med en linn ganska ja, Men jag är för mångfald i det fallet, jag tycker att det är roligt när man kan lyssna på... Ja men ja, man hörde ju den där gnisselmusiken jämt eh, efter vi kriget har teknik, under vi har, kriget, det är precis samma, ett enda program fanns bara. Vi har visor, vi har uh, olika former av den här uh, vi har alltså uh, svensk folkmusik av olika frateringar. Det finns en enorm utbud. Det är roliga är till exempel i Finland som är ett Grannland. Ja. De har en särskild sorts musik. De har flera olika sorters musik. Sveriges Radio upprätthåller ju en station som heter siso Där kan du lyssna på musik. Men den egna svenska musiken, och det beror på att den svenska mannen, och så har vi nationalistpartiet, de pratar aldrig om sånt. De är totalt likgiltiga efter svenska saknar kultur. De har väl hört vad näringslivet har Ja, sagt? jag vet inte. Jag vill inte diskutera. Franska, politik och franska industriledare säger att det tråkigaste man kan samtala med det är svenska. Det enda svenskar man kan prata om det är sport. Ja, det kan ju inte jag hjälpa när de ja, Men de är, är och bara hela sport. kvällar istället för att lyssna på Radio och sånt. Jag brukar lyssna mycket på närhånden faktiskt, för det är ju rätt intressant att lyssna på alla kolombianska och peruanska och alla möjliga. Ja, och kunna förstå det där språket. Nej, man behöver inte förstå språk för man kan förstå musiken. Ja, men det, det, det hör man ju på utlandet som man vill. Ja, men när, man, när vi har den nu här, varför finns det, varför finns det så många olika privata eller sådana här närodesändningar från olika länder? Det finns i Sverige också, du kan ju faktiskt till exempel i Malmö, det finns ju flera olika sådana svenska närvistationer. Ja, och de vill också, väl det. höra sitt eget modersmål, den är invandlare de in. och det är därför finns den här radio. Varför vill inte svenska det då? Förklara det för mig. Det ja, inte det samt. kan jag inte för det, jag vill inte höra på sånt att jag inte förstår språket som är var. Jag har tappat ballatperfekt hela tiden, inte i timmar. Du ser på de här som ringer till, till det här programmet Det är aldrig någon av dem Som är intresserad av att prata om Och vill höra någon särskild musik Utan då är det bara vanlig popmusik Därför den svenska mannen Han har tappat allting utan ja, men det, det, Nu är klockan så mycket Nu måste jag bryta det. säger jag här ja. Ja, ja. ja, då säger Hej. vi så Hej då Ja, nu är det strax slut så vilken minut som helst nu.